FC Liverpool este a treia la 12 puncte în urmă după ce a remizat aseară 2-2 acasă cu Burnmouth, iar Manchester City a rămas la 14 lungim de lider. FC Barcelona a învins-o cu 3-0 pe FC Sevilla, în cel mai important meci al etapei a 30-a din prima diviziune. Totul s-a petrecut în interval de doar 9 minute la jumătatea primei reprize. Suarez a deschis scorul iar apoi Messi a reușit o dublă. Real Madrid a câștigat cu 4-2 în deplasare la Codáșa-Leganez și păstrează două puncte avans față de Barcelona, având și un meci mai puțin disputat. Irina Begu s-a calificat în optimile turneului de la Charleston după un meci de două ore și jumătate cu Cristina Cucova. Ea a revenit după ce Slovaca a câștigat primul set la 4 și s-a impus cu 6-2-7-6. Irina Begu va juca în continuare cu a șasea favorită australianca Samantha Stoser. Mm -hmm. Nici nu o să vreodată ce zi e astăzi. Astăzi este 6 aprilie. 6 aprilie este ziua internațională a tenisului de masă, ping-pong. A ping-pongului care cred că este unul dintre cele mai îndrăgite sporturi din România, dacă nu cel mai practicat după fotbal. Da, în Bangkok se cheamă Ping Pong Show. Ping, ping, ping Pong Show, ce tare. După fotbal asta, ce cred că este, și am aflat recent că există și o asociație care se organizează competiții de astea de amatori, se cheamă Amator. Aha. Amatur și ei organizează acum cu ocazia zilei uh, internaționale a tenisului de masă niște competiții începând de azi până duminică Și ce e tare e că vor să doboare un record, vor fi 100 și ceva de locații în 60 de localități din țară Unde lumea joacă ping pong? Unde vor juca ping pong peste 3000 de oameni, vreo 3500 uh -huh. sunt înscriși nici nu știam că sunt atâtea terenuri de ping-pong în da, România. Nu, mai Bă sunt, da, spune eu tare. cum mai e, mai sunt și în liceu. Uite, eu în liceu, de exemplu, veneam la prima oră și după aia, până la ultima, ping-pong jucam, știi? O Băi perioadă, da, până au prins profesorii. Dar jucam pe catedră cu cărțile, da. dar noi jucăm, noi avem masă de ping-pong, multă lume nu știe, că noi avem aici, în garajul celebru unde facem concert, avem și o masă de ping-pong, unde a fost un meci epic da. anul trecut, între Moise Guran și domnul Cristian Tudor Popescu. Uh -huh. Și ping pong naște niște pasiuni Așa e, și eu încercam să mai joc ping-pong de obicei cu teza la mate <laughs> Proful îi dădeam înapoi, el mie Dar nu e așa Deci de obicei... azi se joacă ping-pong, să înțeleg De azi spune duminică, dar azi e ziua internațională a tenisului de masă, da Europa FM, De aceeași frecvență cu tine 7 și 20 de minute deșteptarea la Europa FM. Știi Cu... să cânți? Da, normal, te-am întrerupt, scuze Domn, mă. Orice să cânt. Doamne, vreau să cântăm aia. drumurile noastre, poate se vor asfalta vreodată. Acum? Da. 2 3 și drumurile noastre. <laughs> Hai te-am lăsat pe tine, te-am lăsat ah. în offside. Deci la Satu Mare este un drum între localitățile terebești și Gelu, așa. Așa, unde uh, oamenii disperați că nu li se repară deloc drumul respectiv, după ani și ani de proteste, rugăminți, memorii și așa mai departe, au hotărât să protesteze într-un fel aparte, au pus cartofi în gropi. Deci cartofi? Au... Da. Dacă au erau între hârlău și podu-i puneau barabule. Da. Probabil că au auzit la Europa FM că oamenii care au încercat să pună pietri sau cărămizi în gropi au fost pedepsiți, că Pe au pus cartofi. Nu poți să zici nimic cu cartofi. Bun, acum este într-o situație fericită. Sunt alte drumuri naționale în țara asta în care se pun și mașini în gropii. Depinde. Iar știrea asta, pe care am văzut-o la ProTV, mi-aduce aminte de un reportaj făcut pe singurul drum național de pământ din România sau ce puțin din sudul României. Este un drum pe undeva pe lângă Curtea de Argeș, DN7D, îi zice, care mai este folosit ca alternativă când Valea Oltului se blochează. E un drum acolo care pe 28 de kilometri este nu care are sau ceva, e neasfaltat cu drum de pământ-pământ. Când plouă, suntem ca în Rusia, ca nemții în Rusia în octombrie în 1941. Au descoperit că nu pot să mai meargă cu tancurile că se împotmolesc. Așa e drumul ăla acolo. Și reportajul era în felul următor. După ani și ani de eforturi și studii de fezabilitate în 2016, pe la începutul anului, se făceau studii de fezabilitate pentru viitoare asfaltare a drumului. În sfârșit a început pietruirea. Nu vă gândiți că pun uh, pavaj de granit sau ceva. Nu, vin cu basculanta, aruncă pietriș și în spate trece un compactor și se pietruiește. Așa se, -ai se pune pietriș. N-ai înțeles nimic. Stai. Și în câineni, deci reportajul unde l-am văzut, nu mai știu unde l-am văzut, dar era cu vreo săptămână-două, în câineni primarul era mai degrabă dezamăgit. Drumul ăsta național trece prin câineni uh -huh. de pământ. Și acum se pietruiește, se pune pietriș pe el. Și Omul era într o sincron, era mai degrabă dezamăgit, zicea. Noi ne-am ne -am fi dorit foarte mult să fie asfaltat, pentru că știți, la noi în comună toate ulițele sunt asfaltate, dar drumul național e de pământ. <gângânt> drumul principal. L-au <gânt> conservat, înceați? mă. Băi, să știi că l-au conservat. Înțelegi? <gânt> păi de deci ce paradox asta. De deci, într-o comună ulițele sunt asfaltate, dar drumul național e de pământ și tot ce poate face statul român este să pună pietriș pe el? Nu poate să l Măcar. De cât atât? De cât atât. Numai. Decât atât. Bun, deci la Satomare s-a ieșit în stradă cu cartofi. Cartofi în groapă, da. Ah, e bine cu carbohidrați. Vorbind de cartof, Luca, acum în cură de slăbire. Nu, nu dar la vară. Cea mai bună variantă. Să am și o putere și. Păi, o nouă modă, faci cartof la groapă. Da. Hai, poate povestesc. Hai, poate știi, toată lumea știe acum că Luca e la cură de slăbire. Poate povestesc cum ieri s-a hotărât să iasă vreo 2-3 ore, așa din cură de slăbire. Uh. Da, asta, puțin mai încolo. tare! Cu Vlad Rano e Giorgio Zafio, la Europa FM.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 să dau un punct. O mâncare nu surprinde doar prin gustul bun, ci și prin aspectul deosebit. Pregătește aperitive folosind felii de pere sau tulpini de apio și vei obține un suport creativ pentru crema de brânză. Pentru idei proaspete, la Lidl ai apio la 3,49 lei bucata și pere la 4,39 lei kilogramul. Piața Lidl, prospețime zilnic. Sărbătorile intră pe terenul de joacă al celor mari.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 La Selgros avem promoții mărețe. Între 6 și 9 aprilie ai 30% reducere la electrocasnice marca Philips, cu excepția televizoarelor și a articolelor aflate în alte promoții. Iați ce e util în casă cu bani mai puțini. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Vino la Sellgross, club pentru profesioniști și pasionați de bunătăți. Easter Sale a început.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 Până la România, în direct la 7 și 30 de minute ascultăm Busy Day. Banca Transilvania te invită să asculti. Busy Day la Europa FM! Moiseguran, bună dimineața! Bună dimineața și bine v-am găsit! Așadar, corupția și-a reluat ofensiva asupra societății noastre, de data asta cu o altă tactică, una pozițională, a pașilor mici, foarte diferită de cea inițială a tunului dat coordonanța ordonanța 13. Iar dacă turnul respectiv a scos sute de mii de oameni în stradă, mă tem că această tactică este mult mai perversă, tocmai pentru că obține aceleași efecte, dar treptat. Busy Day cu Moiseguran la Europa FM! A trecut în fior așa de tinerețe, auzindu-l pe Remus Borza de la ALDE despre scoaterea interdicției pentru parlamentari de a ocupa diferite poziții în unele firme. Dacă oamenii sunt capabili, zice Remus Borza, de ce să nu-i lăsăm? Mie mi-a amintit de faptul că aveam vreo 20 de ani și eram la începutul carierei când am scris prima mea știre despre parlamentarii care ocupau funcții în diferite societăți cu capital de stat. Era atât de evident conflictul de interese și atât de neverosimilă știrea încât redactorul meu șef de atunci nici nu a crezut. M-a pus să aduc o confirmare din trei surse când eu abia un speriat care să aibă curajul să vorbească despre asta. Dar, deși știrea s-a confirmat ulterior cu vârf și în și în ciuda faptului că și alte dezvăluiri făcute de toată presa vremii au urmat, deși era atât de evident pentru toată lumea că aceste cumplite relații politico-economice au creat o adevărată mafie ce a pus pe burtă România, a mai durat un deceniu de atunci și până când aceste incompatibilități să fie trecute într-o lege pe care unii au respectat-o, alții n-au respectat-o. Cei care n-au respectat-o au fost condamnați, li s-au confiscat banii, li s-au interzis lucruri. Cei care nu au fost condamnați definitiv sunt acum în Parlament, unii dintre ei și uite, mă fac să-mi amintesc de tinerețe. De altfel, deja s-au votat incompatibilitățile legate de contractele cu neamurile, asta pentru baronii mai rudimentari care nu au înțeles niciodată cum să se îmbogățească prin Brazilia sau prin majorări de capital sofisticate. Ori dai contractul public pe numele unei mătuși, ori la cei mai ajuns frate la guvernare, nu? Dar nu e vorba doar de regimul incompatibilităților aici. Uitați-vă la curtea aia constituțională, incapabilă să dea un verdict în cazul Dragnea Ministru. Asta, deși mai. Există deja încă două decizii în cazuri similare. Curtea parcă le-ar încălca, parcă le-ar schimba, dar parcă ar mai și aștepta să vadă ce face ministrul justiției cu infracțiunea de abuz în serviciu, care tot pe domnul Dragnea al paște. Iar tehnocratul Tudorel, Iuteca Măslina a a inițiat modificarea, dar n-a pus prag la infracțiune. A invitat însă Parlamentul să facă asta dacă vrea. Ce glumă bună! Liviu Dragnea tocmai s-a asigurat că domnul Ciordachie conduce toate ședințele de la Camera Deputaților. Așadar, lucrurile se întâmplă în țara noastră și nu se mai întâmplă în Noaptea ca hoții. se întâmplă sub ochii noștri, zi după zi, pe lumină, în pași mărunți, niciunul suficient de important ca să scoată lumea în stradă acum. Iar peste vreo 2-3 luni, când totul va fi gata, iar poporului o să-i ardă mai mult de concediu de peste vară decât de proteste, codul penal al României va fi și el puțin redenumit. Codul penibil al României sună parcă mai potrivit. Moi, Seguran și Busy Day, mulțumim! E joi de deci ce avem România în direct la 1 și un sfert! Pastila Busy Day v-a fost oferită de Transilvania.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 Până în 14 aprilie, magazinele La 2 Pași te răsfață cu cozonac boromir, 450 de grame cu nucă și cacao, la doar 9,99 lei. Nu uita să ții și vopsea de ouă, la 2,49 lei. Oferte valabile limita stocului disponibil, iar prețurile exprimate reprezintă prețuri maxime recomandate. La 2 Pași, se mai aproape de tine? Fortuna. Tare. Unele lucruri chiar merită schimbate. Acum ai furtun de grădină, 20 metri lungime și 4 accesorii incluse la doar 19,99 lei. Cumpără și online pe www.practicăr.ro. Afacerea ta merge mai departe cu Ford Transit.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 Ne am reinventat. Peste 30.000 de, de produse electro-IT și peste 3.000 de metri pătrați de inovație. Vino joi, 6 aprilie, orele 10 la marea redeschidere Media Galaxy din Molvitan, etaj 3. Nu rata reducerea de 300 de lei la aer condiționat Vortex cu inverter, Wi-Fi, 12.000 BTU, clasă A+++, design tip oglindă și instalare gratuită la numai 1.599 de lei. Grăbește-te, stocuri limitate. Media Galaxy, cea mai variată gamă de produse, conform audit Retail Nielsen. Ocean, Ocean și epurajul fericit te așteaptă pe Facebook. Intră acum în concurs, urează și Ocean te premiază. Detalii pe ocean.ro și pagina noastră de Facebook. Ocean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 Ști de ce am rom a trebuit să te o viață, tu nu mai anunțat că vii. Nu știam cu inima de gheață, Ca mea se va topi. Și acum ia bate mult prăcare, mi-s-a întâmplat și am știut.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 Te suflă, tu, tu, să fiu mai mult, Întregosti, De Deși n-am vrut, să mă pună n-am putut Întregosti, De deși n-am făcut încercat să mă opun dar n-am putut Așa spunem toți Îndrăgostit, deși n-am vrut. Smiley, bună dimineața, prieteni! Bună dimineața, 7 și 42 de minute sunt ultimele minute în care încă se mai poate circula cât de cât rezonabil în București. Cam, estimez așa, că în 10 minute s-a terminat. terminat. Traficul terminat. se blochează până pe la 9, 9 jumate după care, se... după care o să fie cât de cât acceptabil. Dar cât să știi cât... că lucru e valabil și în țară. Adică nu cred că doar București să suferă de treaba asta. e blocat, Iași e blocat, da. Nu știu cum e în probleme din ce în ce mai mari în trafic și oamenii se îngrămădesc, încearcă să ajungă la muncă. Din punctul ăsta de vedere noi aici la deșteptarea suntem fericiți pentru că venim când încă nu e multă lume da. stres. 6, 6 minute, da. dacă prind semafoarele cum trebuie, 6, 6 minute, 6 minute da? fac la 20 20 de minute din alt oraș, practic. Eu vin din mediul rural, da. da de la dacă, dacă radio radioul se mută la Ploiești, cred că ajung mai repede. Dar noi încă stăm bine. Sute de mii de muncitori chinezi petrec în medie 6 ore și uneori câte 9 ore făcând naveta spre, mă rog, de la Beijing și locurile în care stau. Sunt da, muncitori care locuiesc în orașele din apropiere, orașele de satelit, care sunt, mă rog, 30, 35, 40 de kilometri de capitală. În medie se petrec peste 52 de minute pe drum. Mai bine merg pe jos. Și unii sunt la 6 ore, da, este o idee, mai degrabă cu bicicletă. Bun, și lucrul ăsta, problema asta se va agrava. În 2030 orașele chinezești vor găzdui peste 1 miliard de oameni imaginați-vă ce înseamnă concentrări urbane într-o țară de un miliard de oameni, ce probleme de infrastructură și de logistică creează, pe de altă parte, chinezii joacă la pitici, că în 2030 București o să aibă un miliard de mașini. Da, mașini, și atunci, nu locuitori. Locuitori da, Locuitorii să fie mai puțin, dar fiecare locuitor va avea foarte, foarte multe mașini. Câteva mașini. Da, și să vorbim, dacă tot dacă mai stăm un minut așa, încep, vă blocați cu totul un trafic și dacă toți suntem blocați în trafic cu toții, să vorbim. Să vorbim, că ce ne rămâne de făcut la 0372069599 despre ce trucuri folosim ca să ajungem mai repede la birou. Cât facem în avetă ce înseamnă o rezonabilă. Uite, Luca, de, de azi, exemplu, asta iarnă, când erau zile la mari și a lăsat mașina acasă, venea da. cu metrou. Pe jos și cu metrou. Uh -huh am da, învățat să meargă cu transportul da. în comun. Deci ce mai e o navetă rezonabilă în ziua de azi? Părerea mea e că o navetă rezonabilă rămâne tot una de 24 de sticle, dar de de asta ce înseamnă o navetă rezonabilă 10 minute? Do mai e cineva care face numai 10 minute până la birou, până la muncă? Da, Eu. în afară de tine. Eu. Știi că pe vremuri Adrian, așa se zice, n-am verificat, dar Adrian Sârbu Adrian Sărbu, Canal 31 Pro TV își închiriase un apartament la mansarda blocului în care erau birourile, sau unele dintre birouri, birourile de management de la televiziunea aia, ca 31. Și cred că și ProTV pe vremea respectivă. Ajungă... Da, și explica el întotdeauna așa, a dorit să lucreze, să locuiască la locul de muncă și cobora, putea să cobore dacă voia și halat. Adică putea să organizeze ședințe la orice ore, că nu făcea decât să cobore un etaj sau două etaje. Sună la 0372069599 Număr cu tarif normal Și intră în direct în Deșteptarea La Europa FM Marius e cu noi, bună dimineața Marius, Bună dimineața, ce faceți? Bine, bine te... tu? Noi bine la lucru încă tu, pe drum? Drum spre lucru Da, Aha. păi și cum faci să ajungi mai repede la serviciu? A. Cât cu faci? mașina, prin Constanța, Aha. 10 minute până la birou. Asta, apropo, în Constanța, că uite, nu știam dacă sunteți pe lista neagră. Aveți, ați început să aveți probleme de trafic sau nu? Nu, nu. Deci eu A. sunt de două luni de zile în Constanța, vin din București Aha. Și, la, și la ce trafic este în, în Constanța, pot să zic că am, sunt foarte noroc de de chestia asta. Ce viață! Adevărul că am București -o după o chestie, Am da. făcut două ore și până la București și o oră am traversat București Da, păi așa se întâmplă uh -huh. Dacă ne sună vreun taximetrist, o să l întrebăm cât faci până la muncă și o să spună Eu nu ajung niciodată, sunt la muncă toată ziua până, Toată ziua, da Adriana, bună dimineața Bună, Adriana. bună dimineața Bună Mă aflu undeva bă, la, în Comuna Berceni Pe FAC, n-a fiecare zi spre București da. Uh, și un drum care în mod normal se face în vreo maxim 15 minute duminica da. se face în cursul săptămânii și 60 de minute sincer, Mi cred că o să strâng banii de alocația copilului, să luăm un avion în vreo 100 de ani, că poate așa o să reușesc da. Păi la voi acolo în berceni, în partea aia cu Berceniu, este bucuria cu pasajul sudului, asta... Da, până dar nu și se... cred o să fie gata. Ma, mă, o să seama? fie, stai, să scade de la 60 de minute la feta pe la 55, <laughs> fără probleme. Bogdan, ești cu noi, bună dimineața. Salut. Bună dimineața, bună dimineața. Haide, că a o la da, eu domnul. fac un, un minut până la muncă. Nu -a cred. A, e Ce, ai? ești <laughs> trist? <taximetrist? laughs> da, acum depinde dacă prinzi liftul repede, nu? E? Nu că stau în ești în pe traseu, ești pe traseu acum Bogdan. Da, da, da, da, pe Unde da, ești? În da, ce zonă? Eh, uh, în Bragadiru. Ah, Bragadiru, trebuie să intri în București, să îți umpni. Hei, eu uh, sper să De unde intri? Prin O pe unde? altfel A? Da, da, da, da, da. Dar altfel e, e greu. Îți mulțumesc. bună dimineața. Salut. Bună dimineața. Să treci, Catalină. Eu, practic, vin, vin spre, înspre Splatina Așa Și un drum care de obicei îl făceam în 10 minute de 12 km Acum îl fac în 45 de minute Deoarece da cnai ul nostru Dar ce Acolo acolo? Splatina durează atât de mult, nu înțeleg A blocat podul Old Care este probabil și... Care are și garanția expirată de vreo 30 de ani Așa I-l-au blocat pentru mici reparații de 15 zile și o pe unde mergeți? Adică, machinele. este o singură bandă de. A, deci se circulă o asta e treaba. 0372069599, sunt de vorbă și cu Delia. Bună dimineața. Bonjour. Bună dimineața, bună Bun. dimineața. Bună. Uh, sunt pe drum din Bragadiru către Vitan. Uh, trebuie man. să i spun domnului de mai devreme, nu, nu. Am descoperit niște scurtături Scurtătura Așa. scurtăturilor da. Fac la ora asta cam 25 de minute Ce record! Uh, de, chiar de la Ieșirea din București, din șosea Alexandrei din Fortuna, rezident, uh, Tai a Măgurele, tai șoseaua uh. Sălaj, ajung în viilor Și Aha, de acolo spate, gata, știu pe unde. Uh, Mă potignesc în schimb La timpuri noi, unde dacă Din fericire e poliție ca să oprească pe cei care merg pe linia de tramvai, ajung în timp rezonabil. Uh -huh. Am Asta înțeles. Cu Asta cu scurtăturile mergea foarte bine pentru conesări, pentru cine știa trebile, până când a apărut... Mă rog, când a apărut Waze-ul da, și... Da, domnule. Da, și atunci e și Ioana, practic, da. Mare tragedie cu Acum, Waze -ul Waze -ul, da, acum când zici că te bași tu pe străduța aia, că nu era nimeni pe străduță și mergeai liniștit... Acu acum când zici părinii care mergi și cu băgare de seamă, că ai da. tare, știi, oamenii văd un drum nou pe Waze și eu pe acolo și merg încet de tot să n-a și cine știe ce se poate întâmpla. Adrian, -a dimineața. Și să n-a și... Adrian, Adrian! Alo? Bună. Da. Sunt Bă, Adria Adrian da. de la Bacău vă deranjează te rog, Adrian, Zim rog, e trafic în Bacău fac, fac naveta, nu, nu, nu, nu Fac naveta de la Târgogna la Bacău De șase ani de zile Așa. Câți kilometri sunt? Uh, 65 Mai. Și cu ce faci? Cu Maxi Taxi? Nu, cu mașina personală Ai Man, bani, ești plin de, de bani. bani Dar de curiositate te contează benzina? În E, din ea. cam așa, au zi jumate pe săptămână, cam așa, un drum, două drumuri pe săptămână atât. Din cinci. Din cinci. Mulțumim tare mult Adrian Viorele și cu noi. Ah, Viorel a înscris, a închis. A scris Viorel și a plecat. Stai, așa că i dăm cu ascuțitul. Dorel, bună dimineața. Salut. Bună dimineața, băieți! Dorel din Cluj vă dorăm rău. Da, în Cluj La Cluj este jale, Da, știu. copilul mașină, am plecat la ora 7:20 fi din din parcare, încă suntem undeva pe strada ne închirind să ajungem pe strada cu la școală. Dar ce s-a întâmplat în Cluj? Păi a... e foarte simplu. S-a de exemplu, podul Traian, dacă știți unde este, în zona pieții Mihai Viteazu, care Așa. leagă două cartiere foarte importante ale Clujului cu zona centrală. Și de ce s-a închis? Se -a a la acel pod a. în anul, de anul trecut, din luna iulie. Da, iulie. da, da mă repet, ca la pasajul nostru din Bercenda, și când o să fie gata vom îmbătrâi noi. Eu cred Apă, că da? ardelenii sunt noi. Știți, până acum am tot râs de ardelen că se mișcă încet, că nu știu ce. Dar fiți atenți că podul ăla din Cluj o să repare cam cu vreo 10 ani înainte să fie gata uh, pasajul sudului de acolo. Ala, de la noi să... pasajul sudului nu o să fie Știi gata niciodată. Știți S-au mutat toți bucureștenii în el S-au mutat în grăunadă Au plecat bucureștenii acolo O mulțime sunt și sunt și foarte mulți angajați în IT Acolo e un oraș care merge foarte bine Bogdan, bună dimineața Bună dimineața Sunt de Latina Și vreau să le spun colegului de mai devreme Care se vă că face 45 de minute până la Serviciu, da, colegului pe un, pe un drum de 12 minute. Da. Merge pe slătioara, pe balajul de la slătioara. Eu fac un minut, așa. Ia uiți, frate, de azi nu o să mai faci un minut. Da. O să, o să toată lumea pe acolo. Dar ce faci situații de astea? Le spui și altora? Da. Uite că le spui, Mihai! Bună dimineața! Bună dimineața! Din Iași, Mihai. Salut. Iași nu e blocat? și e full la ora asta. Dimineața la 7 plecăm cu copiii, lăsăm mai devreme la școală. Da. domnule, asta e o problemă, trebuie, dacă primăriile au cât de cât minte, încep să se ocupe no, intens de problema asta, să mai... ca să o rezolve în următorii 10 ani. Că altfel, poate. Adică se e o problemă... Nu, mai suspendate, ce să mai facă? Crăzme mm. sunt guste, nu cred că se mai poate face, doar și sensuri unice, multe. Nu, trebuie încurajat transportul în comun... Și transportul alternativ, cu biciclete, cu mașinuțe adevărat, de închiriate electrice, că altfel o să se blocheze cu totul, să ajungem aici ca prin Asia. Dar cred că știu ce s-a întâmplat, că situația asta s-a agravat în ultimii 4-5 ani. Mult, mult da. de tot. De când e deșteptarea... <laughs> Înțelegi? și de când ne-am hotărât să facem și de asta. Oamenii refuză să mai iasă din mașină, dacă da. stau să asculte da. ei? Da, coboară fapt, mai noi repede. du dau ca să asculte cât mai da. mult. Coboară da. mai repede, duc copii copiii la școală repede ca uh -huh. să scape de ei și rămân în mașină, după aia ca să asculte de Dacă e prin, ați văzut că pe la 9.40 când e dublu sau nimic, atunci e cel mai rău. Că stă lumea în mașini, nu coboară nimeni. Bă, e de știi când mai întârzie dinul, de asta întârzie. Da, că da, stă mașină să asculte. Dar da, da, da. Care... Da. vezi, noi în ce situație suntem? Adică noi onest, așa, ca cetățenii, am vrea să se circule bine, toată lumea să fie fericită, să pe de la birou, dar ca business de radio te-ar interesa să fie traficul cât mai blocat, să stea lumea în mașini ore. de la serviciu și când ajung la serviciu, da, cel mai mult ne ascultăm mașină. Sunt convins asta și vă mulțumim. Rămâneți cu noi, v-am pregătit știrile Europa FM peste 5 minute. Părerea mea că... Mm, eu ți spune eu să... În opinia mea, cred că...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 Metro este alături de toți cei care își răsfață oaspeții. Între 30 martie și 15 aprilie, Metro îți oferă margarina unirea 250 de grame, 60% grăsime la 1,64 lei bucata. Cea mai avantajoasă ofertă dacă achiziționezi 20 de bucăți. Metro de Paște cu drag. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client. Când tu îți dorești o mașină nouă acum, de ce să aștept să-ți facă cineva programul? Când tu ai chef să pleci la drum, de ce să-i lași pe alții să te poarte pe drumuri? Acum Opel la Strasedan, campionul antitril al programului. La categoria modele de import are un preț de invidiat, chiar și pentru cei care nu au ora de casat. Fără băteii de cap, îți mașina imediat. Astra Sedan, începând de la 11.990 euro cu TVA și 0% dobândă prin Impuls Leasing. Oferta supusă unor termene și condiții, valabilă până la 30 iunie 2017. Detalii pe opel.ro sau la distribuitorii autorizați Opel.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 Ioana Brăstur, capitanul, vă prezinte știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri. Vreme instabilă astăzi și mai rece decât ar fi normal în această perioadă. În majoritatea regiunilor vor fi ploi, mai ales averse, însoțite de descărcări electrice și izolat, posibil de grindină. În zona montană înaltă vor predomina insorile. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 9 și 19 grade. Cel mai mult acoperit în capitală, astăzi și trecător, vor fi condiții de averse și descărcări electrice. Temperatura maximă va fi de 16, poate 18 grade Celsius 10 județi au rămas fără vaccin împotriva rujeolei, dar ministrul sănătății Florian Bodog spune că problema a fost rezolvată. El a anunțat la începutul ședinței de guvern de ieri că a semnat deja pentru achiziția peste 100.000 de doze. Am semnat demararea procedurii pentru achiziționare de urgență a unui număr de 115.000 de doze de vaccin ROR. În ceea ce privește celelalte vaccinuri, atât hexavalentul cât și tetravalentul au ajuns în țară. Mai rămâne problemă vaccinul hepatitic B, pediatric. Am achiziționat toate cantitățile disponibile pe piață de la toate firmele și mai avem încă o ofertă din partea guvernului norvegian de 10.000 de doze care au venit ca urmare a activării procedurii europene de urgență. România se află în plină epidemie de rujeulă. Până acum, 18 persoane și-au pierdut viața. Majoritatea victimelor erau copii cu vârste mai mici de 3 ani. În toată țara s-au înregistrat peste 4.000 de cazuri de rujeulă. Uniunea Salvață România va sesiza Curtea Constituțională dacă Parlamentul va adopta în cele din urmă ultimele modificări aduse codului penal în ceea ce privește conflictul de interese. Deputații din Comisia Juridică au stabilit zilele trecute că funcționarii publici vor avea voie să-și angajeze rudele. S-a dat liber la nepotism, susțin parlamentarii USR. Aceștia avertizează că primarii nu vor mai fi trași la răspundere dacă acordă contracte din bani publici membrilor familiei. Și liderul PSD Liviu Dragnea susține că nu este de acord cu angajarea rudelor la cabinetul demnit. Darilor. Rudele nu sunt de acord. Rudele e bine să te întâlnești acasă, din când în când, de sărbători, de Paști de Crăciun, pe weekend nu sunt de acord ca rudele să fie angajat la cabinetul indemnită. Categoric nu. Modificările aduse de deputații juriști codului penal urmează să fie supuse votului final în Camera Deputaților. Primăria din Câmpul lung a fost dată în judecată de proprii angajați, care susțin că li se încalcă drepturile salariale. Administrația locală este nevoită să apeleze la o casă de avocatură pentru a fi reprezentată în instanță, pentru că juriștii primăriei se numără printre reclamanți. Ana Maria Sorescu transmite. Anul trecut, administrația locală din Câmpulung a avut un proces cu angajații care cerau tichete de vacanță și premii anuale, dar tribunalul Argeștii a dat că și de cauză. Acum, salariații primăriei Câmpulung, prin intermediul sindicatului, au deschis un nou proces prin care se legalizarea salariilor la nivelul maxim al salariului de bază, care trebuie să includă și drepturile stabilite prin hotărâri judecătorești definitive și irrevocabile. Procesul a fost deschis la tribunalul Dol și printre declamanți se află și juriștii primăriei. Ca urmare, administrația locală este nevoită să solicite Consiliului Local, aprobarea cu privire la angajarea unei case de avocatură care să o reprezintă în instanță de la Piteșa Nasorescu, Europa este. Imagini tarifiante cu victime ale recentului atac chimic din Siria au fost prezentate orele trecute în ședința extraordinară a Consiliului de Securitate al ONU. 86 de civili, printre care mulți copii, au murit în chinuri groasnice din cauza unui gazotrăvitor, un gest criminal pentru care Occidentul învinovățește armata fidelă regimului sirian. Bilanțul a fost prezentat aseară de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului. Îl ascultăm pe Andrei Paleu. Cum era de așteptat, dezacordul a marcat reuniunea de urgență de la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York. Consiliul de Securitate a amânat votul asupra unei eventuale rezoluții de condamnare a atacului din provincia Idlib. Potrivit agenției France Press, gazul le-ar permite statelor occidentale să negocieze cu Rusia. Moscova, aliat fidel al Damascului, susține că, din informațiile sale, armata siriană a bombardat de fapt un depozit al rebelilor, în care se aflau ascunse substanțe chimice. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, victimele prezintă simptomele unei expuneri la neurotoxine. Statele Unite ale Americii au anunțat că plănuiesc impunerea unilaterală a unor noi sancțiuni împotriva Siriei. În opinia liderului de la Casa Albă Donald Trump, asemenea, acțiuni odioase nu pot fi tolerate, fiind un afront la adresa omenirii. Urmăriți obiectele dar și alte informații pe site-ul nostru știrile Noi ne erauzim cu alte informații la nouă. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! Bună dimineața, Chelsea Londra a câștigat și derbiul cu Manchester City, 2-1 la și nu pare să mai poată fi oprită din drumul spre titlu. Hazard a deschis scorul încă din minutul 10, aghero a egalat la jumătatea reprizei, dar tot belgianul și-a readus echipa în avantaj în minutul 35, după ce a și ratat un penalti. Cu opt etape rămase până la finalul sezonului din Premier League, Chelsea păstrează 7 puncte avans față de Tottenham, singura urmăritoare cu șanse. FC Liverpool este a treia la 12 puncte în urmă, după ce a remizat aseară 2- 2 acasă cu. Burnmouth, iar Manchester City a rămas la 14 lungim de lider. UBT Cluj a învins-o pe steaua CSM Eximbank, scor 90 la 84 în ultima etapă a sezonului regulat al Ligii Naționale de Basket Masculin. Ardelenii au încheiat pe primul loc cu un avans de 7 puncte față de următoarea clasată. În celelalte întâlniri din grupa valorică 1-6 CSU Sibiu a trecut cu 69 la 66 de CSM Oradea, iar Bece Timișoara s-a impus cu 97 la 90 la Pitești. S-a stabilit astfel și Țintarul prim runde a play UBT Cluj SCM Craiova, CSU Sibiu BC Mureș, Steaua BCM Pitești și CSM Oradea BC Timișoara. Tare, tare de tot, abia aștept 8 și 5 minute, Republica Fantastică România, suntem primi în Europa, mm. în sfârșit! Nu, o să mai, iar într-un top negativ. A, da. e invers? E invers, am înțeles. Suntem un caz în Europa. Un caz în Europa, Republica Fantastică.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 8 minute, ați-l punem pe Luca să dea cu aspiratorul sau să dea aspiratorul. Dăm un aspirator puțin mai încolo, în deșteptarea. Republica Fantastică România, la Europa FM. Să vorbim un pic despre vaccinuri. Că suntem un caz pe continentul ăsta, în România este cel mai mare focar de rujeolă din Europa, a comunicat Organizația Mondială a Sănătății. Deci e oficial și, de altfel, să știți, 10 județe au rămas fără vaccinul ROR. În ultimele șase luni, Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile a înregistrat peste 4.000 de cazuri de rujiolă, dintre care 18 morți. Peste 110 cazuri noi de rujiolă și un deces au fost înregistrate în ultima săptămână, săptămână a lunii trecute, de altfel. În Caraș au fost, în Caraș-Severin, de exemplu, 800 de îmbolnăviri. În Arad 5 persoane au murit în urma infectării cu virusul rujolic. Deci este o epidemie care ucide în țara asta. Toate morțile au survenit la cazuri de persoane nevaccinate, majoritatea îmbolnăvirilor tot la persoanele neimunizate. Deci nu ești vaccinat sau nu vaccinezi copiii de rușiolă, ok. Te expui. Rici să moară. Rici să moară. Riscul este real. 18 decese, 4.000 de cazuri. Asta este proporția. E o criza dozelor de vaccine. La Cluj, luna trecută, Direcția de Sănătate Publică a primit doar 1000 de doze, când de fapt era nevoie de trei ori mai mult. Citată de Digi24, reprezentanta Direcției de Sănătate Publică din Cluj spune Noi nu mai avem la nivelul direcției de 3 luni acest vaccin. Luna trecută am primit un stoc, acesta ne-a asigurat numai 30% din necesar, într-un cabinet de familie din Cluj. Medicii au făcut ultimul vaccin eroierul unui copil în luna februarie, când au primit 10 doze din cele 40 solicitate. Zici că e război, zici că suntem sub asediu, ne parașutează unii vaccinuri în țara asta. Bă, dar chestia asta e de ani de zile, adică. Un medic de familie spune. Ultimele doze le-am primit în februarie, deci un medic de familie din Cluj. Dacă până acum părinții refuzau să-și vaccineze copii, acum cu epidemia asta, toată lumea vine să-i vaccineze. Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Nu așa se zice? Alt medic de familie zice, cazurile grave sunt rare, dar se întâmplă, apar complicații pulmonare și cerebrale care pot duce la deces. Este foarte important ca părinții să nu se mai documenteze pe internet și să-și imunizeze copiii. Sigur, de ce ai vrea să crezi un medic sau mai mulți medici care au făcut facultate, școală, care sunt atestați, care plătesc în cazul în care greșesc? De ce vrei să-l crezi pe ăsta când poți să asculti ce zice un anonim pe un forum, pe internet? Nu o să-l cunoști niciodată pe ăla, nu știi cine e, nu are nicio importanță. Știi că dacă te uiți pe forum ori, din punctul ăsta de vedere, ca să vezi ce ți se poate întâmpla dacă, mori în următoarele două zile, cam asta, e, cam asta e diagnosticul. Da. Deci psihologia umană este atât de ciudată și de curioasă. De ce să crezi expertul când poți să crezi pe unul pe care nu-l cunoști, nu știi cine e și vorbește totalmente anonim undeva? A scris câteva rânduri a Ok. Da, asta este situația cu rujola. În general, din patru cazuri de rujolă, mă rog, de infecție cu pojar, de fapt, un caz are nevoie de spitalizare, cam asta e rata de necesară de spitalizare. La 1 din o de bolnavi, boala este mortală. Și vaccinul protejează. Asta e simplu. Bun. În aceste condiții, ca să încheiem, deci în aceste condiții, da, imaginați România, în 2017 România este criză de vaccin Uniunea Europeană. Anti-Rujolă, da. Sunt Se livrează câte 10 doze în loc de 40. O treime din necesar. N-am mai avut de nu știu când. Mor oamenii. În aceste condiții, Ministerul Sănătății a anunțat că vaccinul RR a fost comandat în procedură de urgență. Eu știu că definiția urgenței este când a apare un caz, ceva ce nu putea fi anticipat. A căzut un asteroid pe depozitul central de vaccin Neroer și a dispărut, au dispărut stocurile și atunci, pe caz de urgență, Ministerul Sănătății reacționează, se vorbește în guvern, se cumpără urgent. Da? Sau e un cataclism, un cutremur, război, inundații, ceva de... Astea sunt urgențele. Dar n-a fost nimic de genul ăsta în România. Adică asta e o problemă de care se știe și se vorbește de, ce să zic, de ani de zile nu sunt suficiente vaccinuri în țara asta. După ce mor 18 copii, Ministerul Sănătății anunță: Comandăm în regim de urgență. Dar până acum de ce n-ați comandat în regim deci, de eu urgență? Eu nu cred că, nu, că există cineva, uite, Luca, că tu poate te. E cineva în țara asta care să nu să fi avut toate vaccinurile la timp și atunci când a avut nevoie de ele? Adică să nu fi nevoit să faci jos de ele cumva, de la o cunoștință, sau să intervii, sau să te gândești să rogi pe cineva din străinătate să-ți-l aducă? Că eu am pățit chestia asta cu Alexandra, care are aproape șapte ani. În șapte ani am pățit chestia asta de câteva ori. Am o colegă care lucrează la Digi24 și care se plângea pe Facebook că așteaptă de șase luni să-și vaccineze copilul că e criză. Deci da, sunt. Da, ministrul sănătății, deci ok, măcar atât, măcar se rezolve asta, dar învățăm ceva, adică de acum poate evităm urgența, a declarat, citat cum ziceam de Digi24, am semnat ordinul de preț pentru vaccinul RR și am demarat procedura de achiziție de urgență, durează cam 7 zile 115.000 de doze Aceste doze vor fi aduse și luate de medicii de familie procurarea durează cam o săptămână deci, să zicem, o săptămână ca să ajungă încă o săptămână ca să fie distribuit Dar poate că, că luna mai Ultimele doze pe care le comandă pentru următorii ani ba, când supus. iarăși o să Iară intre să fie urgență. și o urgență, da Recepționar cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. 8 și 17 minute avem bătălia sexelor și o vacanță în Grecia pe care vă oferim peste câteva minute la bătălia în bătălia sexelor. 1769 este numărul nostru de SMS, vă așteptăm acolo să trimiteți mesaje cu textul deșteptarea, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM. 1769 am zis, SMS cu tarif normal, deșteptarea, numele orașul și ajungeți în direct pentru o vacanță în Grecia! Europa FM dă deșteptarea și îți aduce degustarea de vinuri nobile. Urmărește o călătorie memorabilă oferită de domeniile Buieru, producătorul unuia dintre cele mai apreciate soiuri de vin din România. Vinul de Ciumbrut. Vlad Petreanu și George Zafiu vin cu o ediție specială deșteptarea în direct de la crama Ciumbrut. Șef degustători, 10 norocoși ascultători. Descoperă tradiția vinului de Ciumbrut. O picătură de ardean. Vineri 7 aprilie de la 7 dimineața la Europa FM.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 Prețul unitar devine incredibil de mic Serviciu de masă Luminar 19 piese la 59,99 lei pe set La achiziția 4 seturi Vino la Metro până în 26 aprilie Oferta valabilă limita stocului disponibil Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client Și acum acoperiți-vă ochiul stâng și citiți ultimul rând Parchet din stejar Scaun de gaming uh, picap audio Atunci când vezi doar ce vrei tu Noi te ajutăm să-ți iei fix ce vrei tu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 Tu nu o gipi pereci, tu nu înțelegi, ski de ti diamante, diamante. Întorch clipsi, draci plece cu buzele puscate, sărutul lui meu îi lipsește. Ah. I-n elfencam un domn avem argoli prostești, lumim pe bulevardele, you nothing rog frumos, știu toate replicile tale pe de rost În vremurile adăpost, în vremurile punem un străin, un fost Vorbesc cu inima, nu mă înțeleg cu ea Nu mă înțeleg din ea, eu m-am pierdut pe străzii lipsa ta Sărătului meu îi lipsești Inelevant că amândoi avem orgolii prostești Lumini pe bulevarde în note în București Cine e și ce vrei Spune-mi drept Mai spune că nu sunt Un prost că te Cine ești tu, Vlad Petranu? Aș putea întreba eu aici la radio. Bună dimineața! Colegul domnului Izafiu. Turul României, 827. și 27. E de notorietate faptul că în țara noastră, ca să se rezolvi o problemă care ține de administrația publică, trebuie să-ți iei măcar niște ore libere și de obicei chiar o zi de concediu, dacă nu chiar mai multe, ca să răzbați până în fața doamnei de la ghișeu, unde dacă ai hernie de disc, așa ca mine, e mai greu să te apleci, că ghișele sunt puse, a văzut cum, sunt puse la nivelul buricului Da, o e inclusă, da. Dar ă, știți cum e bine să faci? Când ajungi acolo și vezi că ghișeul e la ă, nivelul buricului, vorbești normal, drept, vorbești la geam. Și atunci scoate doamna capul pe ghișu. Da. Ce, ce ați ziceți? <laughs> și tu spui normal, am venit pentru știa asta. Nu vă aud! Păi, păi faceți ghișeul hai. la înălțimea mea, de ce faceți puneți la buric? O gaură, puneți o gaură mai sus. Da, ce, vorbesc da. cu buricul? Da. Da, ce premiu ar trebui să primească însă un prahovean care a depus o solicitare la primăria Sinaia în toamna anului 2005. Și și-a primit răspuns negativ. Și negativ. În martie 2017 deci 12 ani ca să-i spună, later. nu se poate 12 ani later, da. știi filmele alea? 12 ani later da, După 20 de ani, Vicontele de Brajelon Exact S-a da, păstrat suspans acolo Mă, relația cu administrația din România deci se creează noi familii, înțelegi, oamenii se căsătoresc, fac copii, da, divorțează divor mor, știi? Și sunt cu totul alți oameni care ajung să obțină Alte în cele generații. din urmă răspunsul birocrației. Nu se poate. Diana Frânco are detalii. Bună dimineața. Bună dimineața. Bine. Bună dimineața. Da, așa e. Oricât ar părea de ciudat, funcționare din cadrul primăriei Sinaia a avut nevoie de 3.000 de zile lucrătoare pentru a Ei, da un lucrătoare, răspuns. lucrătoare, ce vrei să spui? Dacă puneți și sâmbetele și tumicile, cred că se mai adaugă un pic. Da? Deci, pentru a da un răspuns unui cetățean care a dorit să afle care este situația unor imobile pe care le moștenise de la străbunicii săi. Este vorba despre Horia Petrovanu din Câmpina, care spune că în urmă cu câteva zile, mai exact în data de 31 martie, a primit acasă un plic, ce avea ca expeditor primăria Sinaia. Inițial, omul nu și-a dat seama despre ce este vorba, având în vedere că el lucrează de mai mult timp în afara țării, și anume în regatul unit, când a deschis scrisoarea, a început să râdă. Era un răspuns la o solicitare pe care Câmpineanu o depusese la registratura primăriei Sinaia, așa cum ați spus și voi, în septembrie 2005. Notificase la acea dată instituția că dorește să afle dacă poate fi despăgubit în natură sau în bani, având în vedere că vilele moșterite de la străbunicul său fusese rădărâmate, iar în locul lor a fost construit un hotel. Nu-și făcuse prea mari speranțe, a recunoscut Câmpineanul, dar nici nu și-a închipuit că va primi un răspuns, fie el și negativ, după 12 ani, având în vedere că o astfel de cerere trebuie să primească un răspuns în termen legal de 30 de zile. Tot cu 3. Tot cu 3, 3 ja, corect, doar că are 10, mai multe zerouri. Da. Acum este că primarul, la toată Oprea din Sinaia, care și semnează scrisoarea, cuiso la științat acum că poate să prepună o contestație. În cazul în care este nemulțumit da. de răspunsul. De... Dar da, pentru lui. că e deja foarte în vârstă, 40 de ani, probabil că nu mai apucă să trăiască până va primi răspunsul pe la 80 de ani. Asta a fi spus, Horia Petrovanu, că nu mai face nici, nicio contestație, că nu mai are rădare să ne aștepte încă 12 ani. Nu are umorul, da. dar, Mulțumim foarte mult, Ioana. Am fost să-mi o mașină să o trec de pe leasing pe persoană fizică am obținut toate restul actelor, că sunt mai multe, în câteva ore. Pac, pac, am trecut peste tot. M-am dus la o administrație, trebuia să fac o cerere să, prin care uh, să nu... Să, eu spuneam că nu mai cer banii uh, pe care i-am plătit pentru taxa aia de primă matriculare. Și mi-au zis, veniți în 45 de zile. 45 de zile pentru o hârtie, pe cuvânt. M-a bufunit râs în fața ghișeului. Mă rog, asta e. Mulțumim, Diana Frâncun. Wake up! Wake up!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 Bye. Suntem în bătălia sexelor, prieteni, și vă trimitem în Grecia, chiar dacă suntem în aprilie, 6 aprilie. Un sejur în Grecia, 7 nopți oferit de Europa FM și Neotur. Ia să vedem cine intră în direct cu noi, că. Uite, Laura din Constanța, bună dimineața! Bună dimineața! Laura, lași tu mamaia pentru Grecia? Da. Incercăm să vedem cum este. <laughs> Ai mai fost? Da. Nu, nu, n-am ah, mai fost niciodată. Poate reușești azi. Ia să vedem. Și, și cine mai e? Mai alături de noi și Gabriel din Cluj Bună da, dimineața! Bună, bună dimineața! Salut, Clujene! Tu ai mai fost în Grecia? E, da ah, Ok, bine Și ți-a plăcut? Da, da. bine ah. Ah. Cine vrea să înceapă? Încep eu Bine, Laura, fii atentă Ce artist renascentist este autorul sculpturii Pietà Aflată în Basilica Sfântului Petru din Vatican? Mare Cine mai are acces să-i expună în Vatican? Michelangelo. Da, Michelangelo Bonarotti. Greu. De ce a durat atât de mult? Domnul Gabi. Cum îl cheamă pe marele sculptor modern francez, autor, printre altele, al scultorilor Gânditorul și Burghezii din Cale? Eu, știu eu. Stai jos. Ai? Domnul Gabi. Nu știu. Rodin. Au Rodin. E un 0 pentru Laura. Ce al sculptor francez mai știai? Laura, pe ce râu se află orașul Satumare? Satumare, pe ce râu? <laughs> păi. Uh... Pe some, ce spun eu? <laughs> Gabi, ce râu da. trece prin municipiul Iași? Bahlui. Bravo, este 1-1. Laura, Baclui. Laura, suprafața cărei figuri geometrice este descrisă de formula Pierre pătrat? A cercului. Extraordinar. Domnul Gabi, trebuie să răspunzi. Da. E simplu de tot. Câte, câte fețe are poliedrul numit dodecaedru? 12. Exact, 12. sunteți Bravo. la egalitate. Laura, A2. câți membri a avut faimoasa trupa Aba? Aba patru membri. Extraordinar. Șase, n-a zis Băsescu. Domnul Băsescu a zis că șase. <laughs> Gabi. Da. Asta e mai degagici întrebarea asta, dar cred că... Fi atent. În 2008 a avut loc premiera unei comedii muzicale romantice, filmate pe insula grecească, în care sunt reinterpretate 21 de piese ale trupei ABA, și care poartă numele unea dintre cele mai cunoscute cântece ale trupei. Cum se numește acest film? Era un film cu Meryl Streep, cu toate garncile nebunite după filmul ăsta. Laura, tu știi? Nu știu. Dar nu știe nici Gabriel. Nu. Hai Gabriela, zi un nume de piese de la Aba. Faimos, da. Uh... Cine are o piesă? Heaven. Um. Mama mia. Mama mia. Laura de la Grecia. Să vezi? Laura critică! Bravo, multumim Gabriela, nu mai bine. Salut. Salut. Gabriel din Cluj a fost final. Laura din Constanta Lasă mai pentru Grecia. Asta e titlul de știre. Da, De mulțumesc! Da, să, să vezi filmul ăsta, este turnat pe o insulă grecească și e foarte frumos pentru fete. Cu cine, cu cine pleci? Cu prietenul meu cu prietenul, wow, prietenul, zis, no, nu, prietenul Prietenul a zis, nu, prietenul. A, prietenul. Ah, zice. De ce ne zis așa? <laughs> Bine, Laura, felicitări. Felicitările noastre, ești câștigătoarea de astăzi. Ai câștigat un sejur de șapte nopți în Grecia pentru două persoane oferiți de Europa FM și Neotur, agenția de turism care îți stă la dispoziție cu servicii de încredere. Vacanța ta e acum cu Neotur! Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. și Moli la Europa FM. 8:49 de minute. Nici mai mult, nici mai puțin. Supereroii casei curate și sănătoase sunt printre noi dacă te-ai inscris prin SMS la 1769 cu textul Ero Philips și Europa FM te premiază. Hai să vedem cu cine stăm de vorbă astăzi. E Valentin cu noi din București. Bună dimineața. Bună dimineața. Bine venit, Vali. Ce faci? Binevam Bine, la birou. Super-eroul e doamna responsabilă de curățenie de pe scara blocului. În fiecare dimineață este la datorii la ora 7 fix. Da, și consider eu că merită această titulatură de eroină a curățeniei. spune pentru că reușește să ne surprindă în timp de dimineață, mereu. Auzi, îi dai premiul ei sau îl păstrați voi acasă? Uh, aspiratorul merge. În casă, nu. nu <laughs> <pe stara blocul. laughs> Bine, o să fii și tu super de acum încolo, da? da Pentru sigur. că ai câștigat un aspirator cu sac Philips Performer Expert. Acum o să dispară orice urmă de praf din casă, iar curățenia de Paște va fi mult mai ușoară. Te ocupi de ea, anul ăsta. Asta e dacă ai dat SMS la radio...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 Child of the sun, we're a part of this together. Could never turn around and run. Don't know no fortune teller to know little Așa floierăm și noi, floierăm de foame până <gântu> acum câteva minute. Ce bune! A venit uh, Gala Catering și am scăpat astăzi. Vezi, Ioana, a fost foarte atentă astăzi pentru că mâine mergem la Ciumbruci, ar, veni, ar fi venit Gala Catering pentru colegii noștri, iar noi n-am fi fost aici. A zis, nu veniți voi joi și <gântu> acestea Gala Catering ne-a ascultat. Acestea sunt momentele în care un producător dă măsura profesionalistă. <gântu> Mă, când producătorul reușește exact. să rezolve foame echipei, băi, atunci Satering. își merită salariul din plin. Bravo, bravo. Ioana! Bravo, Gala Catering! Gala Catering, mulțumim! mi a luat un în dimineața asta, cu somon. Ce? Ce? Un... Da. Nu, am luat un orez fiert, că mă doare mult. <laughs> Mulțumim tare mult. 5 minute până la știrile de la nouă. Avem, după nouă întâlnire, cu Cristian Tudor Popescu, judecata de joi. Avem dublu sau nimic. Câți bani avem azi? 1600, 1600 de, euro. de euro. Vorbim despre tot felul de alte lucruri și ne pregătim să plecăm la ciumbrud. Peste câteva minute o să vă mai spunem ce facem acolo.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 Teza dentară fixată pe parcursul întregii zile și ajută la prevenirea pătrunderii resturilor alimentare sub aceasta. Încearcă și tu, corega. Mănânci, zâmbești, trăiești.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 Ioana Brusur, capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri și cu vreme instabilă și rece în toată țara. Sunt anunțate ploii, mai ales averse, cu descărcări electrice și izolat posibil grindină. În zona montană înaltă vor predomina ninsorile. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 9 și 19 grade. Cer mai mult noros în capitală astăzi și trecător vor fi condiții de ploaie. Temperatura maximă va fi de 16, poate 18 grade Celsius. Liderii PSD convocați astăzi la Sinaia în Comitetul Executiv, ședința Socialdemocraților va fi urmată de reuniunea Coaliției de Guvernare, iar principalul punct pe ordinea de zi este legea salarizării unitare. Documentul va fi semnat de premierul Sorin Grintanu, liderul PSD Liviu Dragnea și copreședintele Alde Călin tăriceanu Sindicaliștii din cartel Alfa sunt însă nemulțumiți de modul în care au decurs negocierile pe legea salarizării în sectorul bugetar, spune la Europa FM secretarul general al Confederației Petru Dandea. Noi am văzut strict niște grile salariale, nu ni s-a arătat niciodată vreun text de lege. Vrem să existe o lege de care să putem fi siguri că este aplicabilă, mai mult, sindicaliștii sunt dezamăgiți că proiectul va fi prezentat în Parlament ca inițiativă legislativă a coaliției de guvernare, ceea ce înseamnă că executivul se spală pe mâini de acest proiect. La ședința socialdemocraților și rezultatul evaluării făcute de Ministrul Justiției cu privire la activitatea Laurei Codruța Chiove și la șefia DNA și a Procurorului General Augustin Lazar va constitui un subiect de discuție în Comitetul Executiv. Liderul PSD se declară dezamăgit de expertiza realizată de Tudorel Toader. Cu toate acestea, Ministrul Justiției nu riscă Retragerea sprijinului politic, spune Liviu Dragnea. Nu îi reproșesc, că nu sunt uh, furnizori de reproșuri. Se pune problema retragerii sprijinului politic? Nu, din punctul meu de vedere, uh, nu, cel puțin la, la acest moment. Cred că și domnul ministru trebuie să, dincolo de experiența foarte mare pe care o are și expertiza pe care o are, trebuie să capete și experiență politică. Situația deputatului PSD, Cătălin Rădulescu, cel care spunea luna trecută într-un interviu pentru adevărul că protestatarii din piața Victoriei ar trebui goniți cu tunuri de apă, se regăsește de asemenea printre subiectele de discuție. Liviu îi va cere să se autosuspende din partid. A încercat să se autosuspende, nu i-a ieșit, o să, -autosuspend. o să propun eu autosuspendarea lui. În acest moment, Cătălin Rădulescu este anchetat de parchet pentru nerespectarea regimului armelor și munițiilor, și subiectul Victor Ponta ar urma să fie dezbătut de socialdemocrați, în condițiile în care fostul premier și președinte al formațiunii a lansat o serie de atacuri la adresa lui Liviu Dragnea. Un bărbat de 78 de ani a găsit pe o stradă din Focșanu un rucsac în care se aflau aproape 14.000 de euro. Polițiștii au descoperit rapid cu ea parținea geanta. Băgubașa este o femeie de 70 de ani din Panciu, aflată în trecere prin Focșani, care vânduse un teren. Claudia Toader vine cu detalii. Un bărbat de 78 de ani din Comuna Vânători a găsit în fața Bisericii Catolice din Focșani un rucsac. A întrebat în stația de autobuz cui aparține rucsacul, dar cum nu l-a revendicat nimeni, l-a luat acasă. Când au venit copiii în vizite, le-a povestit pățania și au hotărât cu toții să verifice conținutul rucsacului. S-au speriat teribil când au văzut că în el sunt aproape 14.000 de euro, așa că s-au dus direct la poliție. Polițiștii au descoperit rapid păgubitul datorită unor fluturași la un bancomat care se afla un geantă. Persoana care a pierdut banii este o femeie din panciu de 70 de ani care le-a spus polițiștilor că banii provin din vânzarea unui teren. Din brancia Claudia Toader, Europa FM. Turcii din România pot vota de astăzi la referendumul pentru modificarea Constituției, care îi poate da puteri sporite președintelui Recep Tay perdoan În București a fost deschisă o secție la Ambasada Turciei, iar la Constanța se poate vota până diseară seara la 9 la consulat. Anca Grădinaru alegătorii din străinătate vor putea vota până la 16 aprilie la secțiile de votare deschise la granițele Turciei. Consiliul Electoral Suprem al Turciei a anunțat că în România se află 6.351 de alegători înregistrați. Săptămâna trecută s-au deschis secțiile de vot pentru alegătorii din șase țări europene, inclusiv Germania, unde trăiește cea mai mare comunitate turcă din Europa. Aproximativ un milion și jumătate de alegători. Dacă va fi aprobată propunerea de modificare a Constituției va permite președintelui să emite de să instituie starea de urgență, să numească ministri și oficiali de stat de rang înalt și să dizolve legislativul. Opoziția turcă spune că toate aceste noi atribuții vor distruge echilibrul puterii în favoarea lui Erdoğan. De asemenea, actualul președinte ar putea rămâne la putere până în 2029. Știrile se opresc deocamdată aici, ne reauzim cu alte informații peste o ora. Ioana, mulțumim! Sport, Luca Pastia! dimineața, Dinamo a reușit prima victorie din play-off 2 la 0 cu CFR Cluj în etapa a patra. Nemeț a deschis scorul în minutul 21, iar în finalul reprizei, Rivaldiniu a marcat primul său gol în România. În repriza secundă, CFR a avut un gol anulat pentru Offside în minutul 85. Antrenorul dinamovist Cosmin Contra spune că a fost cel mai bun meci al echipei sale de când a preluat-o, dar la titlu nu se mai gândește. Dinamo a urcat deocamdată pe locul al patrulea la șapte puncte de lider, dar celelalte două meciuri ale rundei se vor juca diesel. Seară. De la ora 18 FC viitorul CSU Craiova și de la 20-30 SB Giurgiu Ieri s-au jucat și două meciuri din play -out. CSM Poliaș a câștigat cu 2-0 în deplasare la Gazmetan Mediaș, iar fece Botoșani a învins-o cu 3-0 pe fece Voluntari, la debutul lui Claudiu Niculescu pe Banca Ilfovenilor. CSM Digi Radea a pierdut finala Eurocup la Polo. Vicecampioana României a remizat 7-7 în returul din Ungaria cu FTC Budapesta, dar pierduse pe teren propriu. Prima manșă cu 6 la 12 Negrean a marcat de 3 ore seara pentru bihoreni CSM orade este prima echipă românească de polo Care joacă o finală continentală după 1989 Luca mulțumim, continuăm cu judecata de joi Cristian Tudor Popescu cu câteva minute în deșteptarea Avem 1600 de euro la dublu sau nimic Și multe, multe alte lucruri de povestit și frecvență cu pe vremea asta o să fim la ciumbrut vă spunem, vă dăm detalii peste câteva minute nu mergem singuri, ci împreună cu ascultătorii Europa FM care săptămâna trecută au câștigat dreptul de a face o, cel puțin o degustare minim una. Bun. avem întâlnire cu Cristian Tudor Popescu asta se întâmplă în fiecare joi judecata de joi la Europa FM chiar acum avem mai multe chestiuni la ordinea zilei. mai întâi Privatizarea morților. În dosarul tragediei colectiv, judecătoria sector 4 a decis că statul român nu va plăti despăgubiri, respingând solicitarea victimelor ca Ministerul de Finanțe și cel al Sănătății să fie considerate parte în proces. Păi, dacă e așa, dacă guvernul nu e considerat răspunzător pentru cei morți în incendiu și în spitale, atunci de ce și-a mai dat demisia șeful guvernului, Victor Ponta? În manifestațiile din noiembrie 2015 s-a strigat paza contra incendiilor? Sau s-a strigat corupția ucide? Și corupția ucigașă a cui e? nu e a statului și guvernului? Putem spune, deci, că niște judecători au decis începerea procesului de privatizare a morților din colectiv? Pentru cât se merită să te riști la un abuz? Lucian Duță, fost șef al Casei Naționale a Asigurărilor de Sănătate, E cercetat penal pentru o șpagă în serviciu de 8,6 milioane euro pe spinarea bolnavilor. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune că noul cod penal abuzul în serviciu nu va mai avea prevăzut un prag minim de prejudiciu ca acel 200 de lei din ordonanța 13, pentru care au ieșit oamenii în stradă. Fostul ministru... Iordache, altă întrebare, o ține pe-a lui, că nu se poate fără prag la abuz pe care, sprijinit de PSD, vrea să-l bage iarăși, prin Parlament. În ce mă privește, mi se pare corect să existe acest prag și el să fie de 8,6 milioane euro. Permis de premier CCR amână pentru a treia oară să ne spună, dacă poate fi sau nu premier, un cetățean pe nume Dragnea Liviu. Dar, de vreme ce Curtea Constituțională tocmai a decis că nu se mai pedepsește cu închisoarea conducerea automobilului fără permis, nu e o glumă, stimați ascultătorii, o știre, de ce se mai codește atât să ne spună că e pe deplin constituțional ca în fruntea guvernului să fie un condamnat penal. Super selfie cu Dumnezeu. Imortalizându-și bustul pe clopotul de 26 de tone și jumătate de milion de euro cel mai mare din Europa, ce va răsuna în Catedrala Mântuirii Neamului, putem spune, Doamne Dumnezeule și stimați ascultători Europa FM, Că PDG al Godporației Bor, Daniel, și-a făcut cel mai tare selfie de pe planetă? Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Cristian Tudor Popescu, Judecata de Joi, dacă vreți să reascultați Judecata de Joi de azi. Și nu numai, vă așteptăm pe europa.fm.ro dacă vreți să participați la cel mai tare concurs radio din România, vă invit la înscrieri pentru dublu sau nimic. Un SMS minim cu tarif normal la 1769 în care scrieți dublu, numele vostru, orașul în care ascultați Europa FM și ne luați Vlad. 1600, 1600. 1.600. Nu s-aștepta, uita un, că i a dat banii. Un SMS minimalist. 1.769 SMS cu tarif normal, da? Minim un SMS sau câte vreți voi. Pot fi și 2 miliarde dacă aveți timp în următoarele 10 minute. Scrieți dublu numele vostru și orașul în care ascultați Europa FM. Avem întrebările deja. Mult succes!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 B6. Disponibil în farmacii. SunBag B6 este oferit de Sunway Pharma, compania numărul 1 în domeniul medicine alternative. Acesta este supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Sărbătorile intră pe terenul de joacă al celor mari.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 Să te simți bine. De la da, mamă, mă mă mă da, azi sunt un ucenic Caliopie. de ce le spunea ucenici? Că au fost chinuiți. Iar și în post, la Penny românii au dezlegare la oferte. Săptămâna asta e Negro Macro la doar 6,99 lei kg și Dubleta Plus. Sistem de gătit la numai 134,99 lei. Oferta valabilă în perioada 5-11 aprilie, limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place. Primăvara aceasta pornești la drum cu benzinerile Socar. Cumpere de 100 de lei și intri în cursa pentru premiul cel mare. O excursie în valoare de 1000 de euro oriunde în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 Astra Sedan, începând de la 11.990 euro cu TVA și 0% dobândă prin Impuls Leasing. Ofertă supusă unor termene și condiții valabilă până la 30 iunie 2017. Detalii pe opel.ro sau la distribuitorii autorizați Opel. De paște îți umple coșul cu oferte. Alege din peste 1 milion de produse. La EMA gai până la 45% reducere la electrocasnicele Hainer. Cumpără mixer planetar Hainer putere 800W, 12 viteze, bol in inox, sistem de siguranță și accesorii din aluminiu turnat la doar 355 Shop te lei, imagine online, simplu. don't We don't talk We don't like we We don't talk like we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 Don't talk anymore. 925 25 de minute, înghețoală maximă la înscrier pentru dublu sau nimic. Foarte multe SMS-uri și astăzi avem 1600 de euro și sper sper să dăm banii peste doar câteva minute. Înghețoală mare și ieri la o companie de bere din București ne-am fost împreună cu Adi Hădean, cu Luca Pastia și cu Brânza Pride de la Hochland, gust cu caracter, știți foarte bine. Am fost și am împărțit iarăși și Sute de sandvișuri. Sute. Sute. miliarde de sandvișuri. Dar ne-am și distrat uh, cu ocazia asta pentru că Luca iar a făcut uh, dublu sau nimic. A găsit câștigători, a împărțit totul uh, de premii... Uh... Da, am făcut un fel de dublu sau nimic și acolo ne-am da. distrat. Eu, eu aș vrea să se întâmple, Luca, Luca a fost responsabil în toate deplasările astea cu o brânză. Cam, da. cam câte brânză ai tăiat, brânză Pride ai tăiat uh, zilele astea? Nu știu. Da. metri cubi de brânză. <laughs> Sincer, metri cubi de brânză am tăiat, am tăiat la brânză și lumea a fost încântată de de brânza pride, mai ales de cea maturată cu vin. Aia a tras cel mai mult atenția, știi, și da. sună bine așa. Ah, e cu vin. Uh, Reșunis de vin, e foarte mișto. Da, și înghesuială mare pe Adi, cum ai făcut sandwich -urile? Mă rog, Adi a dat câteva explicații, nu cred că a spus toate da, -a secretele. Cu, cu brisket de la Gurmand Apetit, cu pâine de la Pamplezier, cu focacia de la Pamplezier, de aia groasă, și are el un ingredient secret, nu al lui găselință. Ce are mâncă, M a nebunit cu asta. Oloi tomnit, e un ulei făcut de el din floarea soarelui, soia și rapiță, la rece, credă o, faci, o aromă deosebită, da. Mai mergem și mai facem. Ce nu știți voi e că uh, Adi ieri, din vorbă în vorbă, am aflat că va fi la Cluj da. zilele astea. Știi, noi mergem la Ciumbrud, Ciumbrudul e în apropiere de Cluj, și ce să avem legătură, zic, nu vrei cumva să ne vedem vineri la prânz și să luăm masa împreună? Și Adi zice, ba da, hai că am câteva idei. Brusc, Luca a ieșit din cura de slăbire. Știți? Luca e la cura da, de slăbire. Eu... Și a zis, cred că vreo două ore pot să renunți la cura de slăbire. Da, mă, are. Măi, țin încă două, trei săptămâni după aia și... Mai... <laughs> da, da, -a plăcut. Merit. Se merită. Bine, luăm și brânza Pride cu noi. Sigur facem ceva cu ea și la Cluj. 9 și 27!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 She's my girl You can tell by the way She talks you want her words You can see in her eyes that no one is so changed She's my Avem 37 de minute! E și o zi bună pentru dublu sau nimic? Serios, e de două mai bună ca ziua de ieri. 1.600 de euro este valoarea premiului de astăzi. Eduard din Târgu Mureș simt că s-a pregătit în ultimii cinci ani special pentru concursul nostru. Bună dimineața! Bună dimineața! E un fel de a spune că m-am pregătit. Nu-s chiar pregătit, dar nu. De unde ești Teddy? Dacă vreți să repetați întrebarea. Unde ești? Unde ești? Unde te afli? Pe lângă Brașov, undeva A... în mijlocul sărăciei, departe. Oh, păi ce cauți acolo? Stai, Dumnezeu, că lucrez. Mie... Ce fac oamenii dimineața? Ascultă Europa FM și lucrează. Așa, corect, are dreptate. Deci, lu Dar lucrezi cu oamenii sau ești singur? Nu, sunt singur. Eu sunt mai singur adică așa, lucrez de unul singur. Nu <laughs> N-am no, pe nimeni să mă ajute astăzi partea bună e că vă ascult de multă vreme și m-am antrenat un pic uh -huh. partea rea e că atunci când m-a sunat colega dumneavoastră bine, prima dată nu mi-a venit să cred că într-adevăr m-a sunat pe mine, da. dar m-au copleșit emoțiile și acum după 5 ani de antrenament îmi dau seama că nu Păi zoleacă. Da, vrei să te lăsăm puțin și să revenim? <laughs> nu susem mai întâmplă a doua oare în viață. E o șansă pe care nu poți să o ratez, așa o că dată, Da, o dată în viață, să știi. O dată în o viață. Da. Am și vorbit cu Marcela, ne spunea, băi, pe Edi o dată în viață îl sun." Data asta, da. dacă ia bani bine, dacă nu, nu. 1600 de euro sunt banii tăi astăzi, Eduard. Bun, gata, mulțumesc. La Plecăm revedere. de la 200 de euro, dublăm de fiecare dată și ajungem la 1600, uh, asta atunci. Înainte decisi. să începem. înainte să începem. Uh, nu mă întrebați dacă dublăm, nu mă întrebați dacă mergem înainte. De Mergem până la capăt Și dacă să nu câștig nimic, îi dăm până la capăt și gata Bravo, Edi, deci nu, nu ai stabilit Stai, asta, da? Nu, nu, nu, cum să nu ne întrebăm Ba da, Edi, momentul Bine. în care o să te vezi cu 200 de euro sau cu 400 de euro credem o să vrei să te mai gândești Vrei să vă spun eu ceva? Hai? Până nu am bani în cont, nu s-ai tot ai voștri Așa că nu am nimic de pierdut, îi dăm înainte Da, da, poate vrei să-i mai puțin, poate vrei să te oprești la 800, nu știu, zic și eu. Bine, întrebați-vă, eu vă spun de acum, mergem până la capăt. Bravo, Edi. Să să ajungem noi până la capăt, Deci nu cred, da? da? să știi că ai varianta în care te poți opri. Da, da, da știu. Da? La un da. moment dat te poți opri și rămâi doar cu banii câștigați până da. în momentul respectiv. Sau, dublezi de fiecare dată, dacă ai greșit, banii rămân la noi, îi ia Vlad și pleacă în vacanță. Cum sunt întrebările astăzi? Că știu că Luca face câteodată niște întrebări, de în nu le știe, <coughs> ai, ai, să râzi. Dar nu e chiar așa în, în orice caz întrebările sunt în ordine Da, crescătoare Bă, Adică de la 1 la 4 Băi ce vorbăreță di dimineața fi. asta deci da. ceva de Edi ești atât de simpatic zău Mai gândește-te după fiecare răspuns corect Mai gândește-te dacă vrei e. să Legate. mergi mai departe Eu chiar vreau să-ți dau banii azi Deci gândește-te serios Nu te arunca Bă, așa Dăm bani și nu mai întreba nimeni <laughs> Dacă aș fi așa simplu... Eu așa aș face, dar uite, zaf nu vrea să dea. Eu, pf, fiecare zi... știu, știu, știu, știu că el de de așa. Așa. <laughs> Asta am a plătit-o pentru aia cu muzica de la începutul emisiunii. Bine, Edi! Hai, mult Bine, succes, începe. da? Hai, Hai Bine, să începem! 200 de euro Este singurul român care a zburat vreodată în spațiul cosmic. Domnul Dumitru Crunariu hmm. I-am cunoscut tatăl în spital în Brașov un om extraordinar. E ca să vezi cât de mică e lumea, cât și universul. Da, da, cum e greu. Cosmosul, cum spun că. Deci v-ați întâlnit în Brașov, nu în spațiu. Dar ce făcea? Adică era în spital cu probleme sau acolo lucra? Nu, no, eu făceam uh, facultatea de medicină și l-am cunoscut săracul, era, era bolnav. Am înțeles Și acum tot medic? Ești, Edi? Nu, no, nu, no, nu, no, no. m-a apăzit Dumnezeu oh. <laughs> Cum, cum <laughs> Edi, ai 200 de euro, bravo! <laughs> Edi, ce tare! Și ai făcut facultatea de București? Nu, în Brașov am făcut -o. Par un parțial în Brașu, și jumătate am făcut Dar n-ai profesat niciodată ca medic? Nu, nu, nu nu. Dar ai terminat facultatea pe bune, Adică ai absolvit? Păi când te apuci un lucru te duci până la capăt Și la sau nimic Am început <laughs> și ne ducem nu... Măi, nu Ce? Incredibil okay, Bravo, ai 200 de euro Ai aveți voi deocamdată că la voi, nu la mine Nu mai sunt ai tăi, practic Da, bun, hai pe, Sunt ai tăi, na, cum facem? Ne ducem. Mai două întrebări, răspundem. Dacă nu patru. Ok. 400 de euro. Eddie, e curajos. Edi ai 8 secunde să-mi spui care este capitala Lituaniei? Rica, Rica. Lituania. Măi, Măi, frate păi, Da, știu, da no. Sigur cum e? Când dai emoții Când vorbești la Europa FM no. -a Da, deci uite-te la mine. este capitala Lituaniei? Eu de asta, de asta ți-am zis, gândește-te serios Ce? Nu ți-am explicat Domnul Edi, of Reykjavik e capitala Islandei da, domnule, aveți dreptate. Mă, că cascap am fost. No, asta este. Mâine dați 3200 de euro. Da, sunt vreo 2400. 1400, da. Da. da, 2400. Da. Băi, ce cascap am fost, mă. Acum da, știi care e? Te-ai mai gândit? Tot nu Știi, știi a? cum e treaba. Nu, chestia e că atunci când ai emoții și când ai și un răspuns greșit, nu blochezi poți opreapă să ne asta este. Te blochezi. Da? Nu, și când ai deschis ușa, știu că am zis să o trăzna, Asta e. A, puteai să o repari. Mai aveai a, câteva știi, secunde. Multeva, eu n-am pierdut niciun bani, dar am câștigat o chestie. Am vorbit cu voi. Îți mulțumim tare multe doare. Și asta e o chestie grozavă. O dată în viață. O țin minte câte, câte zile avea. Nu am e adevărat. De nu e adevărat să știi că poți să mai intri. Sunt mulți ascultători care au tot trimis și au mai intrat a doua oară, și unii au câștigat a doua oară, și ideea e să stăpân pe tine acolo și să și te puțin Mă și asta Pai e bine. Cum? Da, cum da, da bine. bine, Eduard! Fii mult și noi ne bucurăm că am vorbit ba, cu tine bine. dimineața asta. Ba, Te salutăm, da. la revedere! Eduard din Târgu Mureș, undeva lângă Brașov în această dimineață, n-a reușit să ne ia banii. 1600 plus 800, mâine dăm 2400 de euro. Vă reamintim, mâine jucăm dublu sau nimic de la Ciumbrud. Hai că venim cu detalii imediat. for the broken hearted. It's my life de la Bon Jovi 9 și 48 de minute. Poate vreți să faceți o faptă bună, poate vreți un cățel sau doi care se pensionează și caută stăpân. Vorbe C serios. Căței sunt... pensionari. Da, sunt căței pensionari, sunt căței pensionari, dar sunt dresați. Sunt ciobănești germani ai Așa. poliției române. Uh -huh. uh, îl cheamă Taz și Hercule. Sunt la inspectoratul de poliție Prahova și pentru că au 11 ani acum ies la pensie și mai au câțiva ani de trăit, Sunt foarte cuminți, evident, foarte dresați, foarte disciplinați. Au fost coși la licitație, că așa se face după o anumită vârstă, și din păcate nu i-a cumpărat nimeni ăsta e să-i vândă cu 400 de lei și nu i-a cumpărat nimeni și a mai scăzut prețul acum și acum e 240 de lei deci Taz și Hercule sunt frați nu s-au înțeles niciodată prea bine zic colegii de la știrile TV care i-au filmat deci ca atare nu e nevoie să-i luați pe amândoi odată au foarte multe misiuni la activ tazi a prins un evadat la un moment dat Hercule a ajutat la căutările prin pădure în cazul unor persoane dispărute, și Taz și Hercule au asigurat liniștea la meciurile de fotbal, la meciuri de fotbal și la diverse proteste. Deci cum ar veni în județul Prahova? Taz și Hercule erau singurii polițiști care nu vânau turiști cu radarul. Acum dacă ăștia doi ies la pensie, satelian, nimeni nu o să mai caute infractori acolo că Taz și Hercule pleacă acasă. Deci Taz și Hercule, dacă vreți, căutați-i... Unde îi pot găsi? A inspectoratul județean de poliție Prahova. Bă, ar fi poate întreba. Sunt foarte frumoși, sunt chiar foarte frumoși. Ar fi păcat. Da. Și pot, încă mai pot asigura serviciu credincios unui stăpân timp de câțiva ani. Am și o știre de ultimă oră. Tradiția vinurilor de soia a fost moștenită și reluată în prezent de către domeniile boeru, în cocheta cramă unde picătura de miracol a migdalului crescut în inima ardalului se regăsește în fiecare pahar de vin. Nobile. Ce frumos suna. Urmărește Bicătura și o călătorie memorabilă, dar Mâine dăm deșteptarea din Alba, de la Domeniile Boieru, în direct din Crama Ciumbrud. Degustători sunt 10 asfâldători Europa FM, știți bine, care săptămâna trecută au câștigat această experiență unică oferită de Domeniile Boieru, producătorul uneia dintre cele mai apreciate soiuri de vin din România, vinul de Ciumbrud. Vă invităm să descoperiți tradiția vinului de ciumbrud, o picătură de ardeală într-o ediție specială, mâine la Europa FM, de la 7 dimineața. O fi frică acolo? La ciumbrud? Da. Eu mi-am luat pantaloni de schi. <laughs> da, nu știu, râdeți, vorbesc serios. Te și schiurile ca să... În această ceva. echipă sunt... Oameni normal și eu. Mie mi-e frig chiar și acum. Mi-e stau un tricou, eu am hanorac A, pe mine. Uiți de Luca săptămâna trecută era cu hanorac cu geacă. Nu la el se explică pentru că ține cură de slăbire și atunci organismul lui simte că moare și de aceea îi dă da, diverse semnale de alarmă. n, -n, -n nevoie, n că mâine iese din cură de slăbire. Eu am verificat așa. vremea la Iud, mâine, că Am produi lângă Iud, e... Ye sunt la două grade. La Poviță. La, la poviță, da. La Ampoviță, da? da. Deci ca să înțelegeți diferențele, când am făcut unde era ultima emisie, a fost la Cluj, nu? Da. da. La Cluj. Z Zaf și cu Luca erau îmbrăcați normalmente, așa, cu o bluziță de trening, nu mai știu în ce luna. a fost. A venit Moise, care era în tricou, da. polo, cu guler. Da. Eu eram cu hanorac pe mine și cu o geacă cu blană. Și cu fulari și cu căciulă și tremuram de frig. Așa că eu mi-am luat pantalonii de schi, să nu vă aud, mâine... Am probleme cu circulația. Păi, de ce-i fi așa pe cuvânt? Adică... Așa sunt. Am fost un coșman în armată, am avut degerături la degete pe bune. Deci urăsc frigul din toate părțile posibile. Asta e că tu ai făcut armata, am uitat da. de de mea. Mea. Bine ce cum e să este? faci când toată iarna, adică cea mai... 9 grade a fost în 9 grade erau în dormitorul ăla. Singura încălzire în dormitor era de la 100 de trupuri. A, deci erau grade și gradați practic. gradați da, și 9 grade. Asta dormitor. că n-au mers caloriferele toată iarna. Păi și iarna cum faci? Nu exista apă caldă, a fost numai apă rece. Și mă puțin și iarna te duci numai țările calde sau cum faci că iarna? În principiu dacă poți să stau la căldură undeva sunt cel mai fericit. Dar da. să nu mai vorbim despre mine. De ce mă? Ce în chestia asta? Nu mai gata. Da? Bine, noi ne pregătim să mergem la la Ciumbrud, unde o să vedeți că o să fie foarte bine. Vlad spunea că mâine dimineață la ora 6 trebuie să fie vreo 2 grade în Ciumbrud, uh -huh. dar având în vedere că avem un super studio cu mulți ascultători Europa FM. Și vin. Dar oricum Și mergem la camă. găsim noi ceva să ne încălzim Ce mai... Auzi, crezi că punem în pericol la cum ai recitat acum? Crezi că punem în pericol emisia de mâine? Nu știu, dar din moment ce nu trebuie să șofăm mâine... Și mergem la cramă și o să fie frig, ce poți face? O să vorbim până ne, până ne încălzim. Ne încălzim unii cu alții, da. Vă așteptăm la Ciumbrud dacă sunteți prin apropiere și vreți să treceți pe acolo, la domeniile Boeru, în direct din cramă a O să vedeți de la distanță studioul Europa FM, e roșu tot. Ne faceți cu mâna, opriți, da. puteți stăm să vă de și, vorbă. Puteți să vă și apropiați. Luăm de micul cu... dejun împreună. De la distanță. Luăm cafea împreună, dacă... E, dacă ține neaparat, -ți neapărat, ce adică... Ce se mai găsește? Facem da. un șpriț? Da. Asta cu șprițul de dimineață, nu știu eu ce să zic. Păi se să știi ne... că în anumite zone merge. Da? Ne întoarcem și acasă. Multă bine, zone. hai să ne oprim aici. Eu zic să ne oprim aici. Astăzi, Ciprian Dinu ne face plin nici nu mai știu ce plin mai are Ciprian, care tot e de surprize pentru noi în fiecare dimineață. Pe el îl lăsăm la București și ne vom întâlni probabil luni după emisiunea cu el. Numai bine să aveți o zi minunată cu Europa FM. Toate Am uitat ceva Iona.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 Aici aveți chitanța și voucherul dumneavoastră. Plătește cu orice card Visa la Kaufland sau în benzinăriile mall și primești garantat un voucher cu super oferte la oricare dintre partenerii campaniei. C&A, Cinema City, Douglas, KFC, HelpNet, Philips și vola.ro Plătește contactless și primești două vouchere. Visa. Oriunde vrei să fii. De Paște iepurașul îți umple coșul cu oferte. Alege din peste un milion de produse. La Evag ai până la 25% reducere la electrocasnicele Arctic și Beko. Comandă pachetul de încorporabile cu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 pregună azi pentru viitor. România în direct. cu voi se În momentul în care stai în trafic în București și vei să ajungi acasă să vezi copilul și vezi cum pe lângă tine pe linia de tramvai să depășești coloana, să duce lumea la semafor, îți transmite faptul că timpul tău nu este important, însă al lor este. România în direct. De luni până joi la 1 sunt sfert la Europa FM. Poți vedea și asculta România în direct pe europafm.ro.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 Ioana Bruce, capitanul vă prezintă știrile Europa FM. Bun venit Ioana. Bună dimineața. Bine găsit la știri. Vreme instabilă astăzi și mai rece decât ar fi normal în această perioadă. În majoritatea regiunilor, pe arii relative extinse vor fi ploi, mai ales averse însoțite de descărcări electrice și izolat posibil grindină. În zona montană înaltă vor predomina ninsorile. Local în jumătatea de nord a țării, cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla mai tare în vest, sud-vest, centru și la munte. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 9 și 19 grade. Cer mai mult acoperit în capitală astăzi și trecători vor fi condiții de ploaie,